‫זה תל אביב. ‫-מה יש? ‫מישהו אחר צריך רק לשים לב ‫למה שקורה. צריך מזכירה חדשה. ‫אז דיברנו על זה, ‫על אניצ'ה, שהכול חולף. ‫עכשיו אנחנו מדברים על אנטה, ‫שהכול ריק. ‫עכשיו צריך להבין שריקות, ‫מבחינה מסוימת, זאת אומרת... זו מילה כזאת, היא לא נחמדה, אבל המשמעות שלה היא מאוד חיובית. ויש בעצם הריקות הזאתי, המשמעות שלה היא מאוד מאוד מלאה, כי מה שבעצם הם אומרים זה שאתה ריק מ... ש... ‫משונות. ‫זאת אומרת, הם לא אומרים שאין דברים. ‫לא, נגיד אחרת. <אח> ‫הם, <אח> לא, אומרים, <אח> ש... הם <אח> לא אומרים שאין דבר. ‫הם אומרים שאין דברים. ‫זאת אומרת, ה... ‫הכוונה המרכזית היא להבין ‫שכל חלוקה שאנחנו מחלקים את העולם ‫היא חלוקה... שאנחנו מחלקים את העולם. זה לא שהעולם מחולק באיזושהי צורה, אלא אנחנו מחלקים אותו. והחלוקה הכי, אה, אה, הכי אכזרית נגיד, הכי בסיסית, זה החלוקה שאנחנו מבדילים בינינו ובין העולם. זאת אומרת, אם נבין שהחלוקה הזאת היא, היא חלוקה שאנחנו מבצעים, עכשיו, שוב. אז אין אני? ודאי. לא, זה בסיס, של העבודהיזם. ודאי אין, או ודאי, ודאי צודקת. כן, אין אני. אני חלק מהשלב. כן, כן, יש אני, בצורה, זאת אומרת, יש קונבנציה שאומרת, אני זה אני, יש לי תעודת זהות בתור, אני יודע מה, בתור אזרח, יש לי זכויות, כל הדברים האלה, אבל זה הכל יציר מלאכותי, ו... וזה למשל דוגמה שאם אני, לא, הש... לא השבוע, בסדר, עוד חודש, <laughs> אנחנו נפטרים מהאני שלנו, אז בעצם למעשה לא קורה כלום. אלא שאנחנו מבינים שאנחנו חלק אינטגרלי בלתי נפרד מהיקום. זאת אומרת, אני אתן דוגמה, נגיד שהאצבע הזאת הייתה מכריזה על עצמאות, ואומרת, אני אני, יש לי אני, מה אתם רוצים ממני? אני עצמאית לגמרי, אני אני אני יש לי ואני רוצה, רוצה, ואני קונה, ואני רוכשת, ואני הורסת, ואני בונה, ואני עושה וזה. הבעיה היחידה שלה זה, זה שהיא קצרת רואי. זאת אומרת, היא לא רואה את החלק הזה שבה היא מחוברת לכל היתר. אז היא יכולה להגיד, אני, אני. בסדר, יגיע משהו, ונגיד היא תיגע במשהו חם, ופתאום תהיה לה קביעה. אז היא יכולה להגיד אני אני, ואם יתר האצבעות לא יבואו לעזור לה, ואם יברכו לה איזה משהו שיקל לה את הכאב, אז היא תהיה מאוד מסכנה עם כל העני שלה. עכשיו, את יכולה להגיד, בסדר, אני מסתכל ככה על העולם. הנה, יש פה ארבעה אנשים, ארבעה עניים, עניים, עניים, וכל אחד עצמאי עושה מה שהוא רוצה, כאילו, וזה מבט קצת יותר מעמיק, רואה שהכל בעצם מגיע מכאן. מבט כאילו עוד יותר מעמיק, חושב שהכל מגיע מכאן בעצם, הרי זה כאילו מפעיל את היד, מפעיל את האצבעות וזה. אז עוד שלב אחד, בסך הכל אומר, שגם זאת, להפסיק פה זה אה, נראה לנו אולי מגוחך, להפסיק פה זה נראה לנו כאילו יותר סביר, אבל עדיין זה מגוחך, ואנחנו החלטנו להפסיק פה. אמרנו, השק אור הזה שיש בתוכו משהו, זה החלוקה הכי בסיסית של העולם. מבחינתי זה אני, וכל היתר זה לא אני. אבל למה, כאילו, למה, זאת אומרת, הסיבה ההיסטורית, או הפסיכולוגית, או החינוכית, היא ברורה לגמרי? אנחנו צריכים להבין שזאת חלוקה שאנחנו עשינו. וגם החלוקה הזאת, כמו שאנחנו יודעים, כמו כל דבר אחר, למשל, היא אה, דבר אה, תרבותי. לדוגמה, אם אני אשאל אתכם, ולא שאני חס ושלום משווה אותנו אליהם, אבל קן כן של נמלים, האם נמלה בקן של נמלים היא באמת אינדיבידום? אני אגיד כן, היא הולכת לפה והיא הולכת לשם וזה וזה, ואולי יש לה אפילו רצון חופשי, לא יודע מה. אבל כשאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו מבינים שבעצם היא חלק אה, מקהילה חברתית שהיא לא תוכל להתקיים בעצם בלעדיה, אז, אז אם אני רוצה, אני עליה בתור נמלה פרטית, אני יכול לקחת אותה, לעשות איתה ניסיונות, אני יכול... לטפח אותה, אני יודע מה, אני יכול לקחת אותה בתור חיית מחמד, כל דבר כזה אפשר, אבל מטבע בריאתה בעצם היא, ואותו דבר אנחנו בעצם. עכשיו, אם נדבר למשל על, אתם יודעים, נקמת דם אצל ערבים, אם מישהו פוגע בנפש של מישהו אחר, אז המנהג הוא לנקום את דמו. לא השם ינקום את דמו, אלא אנחנו ננקום את דמו. ובמי צריך לנקום? במישהו מהחמולה. זה לא חייב להיות דווקא אותו בן אדם שהרג. מספיק שתהרוג מישהו מהחמולה, אתה מסודר. וזה למה? כי מבחינה מסוימת, האני... הוא יותר רחב, החמולה מהווה אני. עכשיו אם נסתכל עלינו, נגיד, אני לא יודע כמה אנחנו פה אה, לאומנים קנאים, אבל, אבל יש עם ישראל, ואנחנו נגיד לפני חמישים שנה היינו מוכנים לעשות כל מיני דברים למען עם ישראל. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהאני שלי הוא לא נגמר באמת בשק עור שלי, אלא הוא יותר רחב. משפחה, גם כן, זה מין אני כזה מורחב, שגם כן, יש אנשים, נגיד, ש... <coughs> מה... כאילו, יש אנשים ש... מהאספקט הכי חשוב שלהם, מהאספקט הכספי, הם מוכנים לעשות חשבון משותף עם האישה שלהם. <laughs> אז, אז אנחנו רואים... <coughs> מה? לא הבנתי את הדוגמה הזאתי. זה... לי ולאשתי יש חשבון אחד? נו. אז איפה העני? מה הקשר בין כסף לעני? כסף או... זה ליד אחד ליד. הדברים <חש> שמגדירים את העני שלי. אם נגיד מישהו שודד לי את הארנק, אני לא מדבר עכשיו על הכרטיסים, אני מדבר על הכסף. אני מרגיש שלקחו לי משהו, נכון? הכסף שלי הוא חלק ממני. באיזושהי, בואי נגיד, את לפחות יודעת שיש קונבנציה חברתית לא. כזאתי. שאנשים... אני לא רואה את החיבור הזה של הכסף ושל השלחה. לקחו לך את הכסף, אבל מה זה קשור לתך? רגע, אז, אז מה זה אז אתה? זה לא שלקחו ממני משהו, שלקחו ממני את הכסף. לא, <coughs> אלא... לקחו את הכסף שלי, אבל זה לא אני. בסדר. זה <laughs> היה לי חיבור לכסף. <laughs> יפה מאוד, בסדר, אבל אם, בואי נגיד, אם את חושבת ש... ש... <coughs> תיתן דוגמא אחת, בית, בית. תקחו לי את הכסף. תקחו לו את הכסף. זה בעיה שלך. בית, או פסם שלך. רגע, אני אמרתי לך שהשארת את הארנק וותיק, ולא היה לך אכפת שתרצו לעוד ולקחו לך את העמיים. בית, זה לך. אבל נגיד בית, או פסם שלך. אוקיי, okay, בסדר, אז יש אנשים. אבל לא, יש דברים. זה מה שאמרת לו, שייתן דוגמא. לא, לא נתתי את זה ספציפית לך. אבל אני נתתי את זה בתור דוגמה. היה הרבה שאני לא פוגעת בפסל שלי, הרגשתי שזה פיזית אני. כן, בדיוק. שאני לא יכולה להקרוא במקום הזה. שאיך? אם פוגעים לה בפסל. כשהיו פוגעים לי בפסל, וזה קורה די הרבה, אז היית בגוף שלי, כאילו שפצעו אותי. כאילו שיש לי פצע. לא, אני נתתי איזה דוגמה בגלל שזה דבר שאנשים מוכנים להיות שותפים בו עם אחרים. עם אחרים, אבל לא עם כולם, זאת אומרת, עם אלה שהם חושבים שהם בתוך העני שלהם מבחינה מסוימת. אז יש לנו כאילו, כל, מה שרציתי להגיד זה שיש לנו כל מיני עניים, כן? אפילו דוגמה, נגיד, אנשים, בוא נגיד, מוכנים לשלם מיסים עד דרגה מסוימת. למה? כי זה הולך בעצם לעני היותר גדול שלהם, זה חלק מההכנסה שלהם, אבל הם מוכנים להקדיש את זה בשביל אותה קבוצה שהם חושבים שמהווה באיזושהי צורה את העני שלהם. זאת אומרת, אז כמובן הם יכולים להגיד, אה, אבל המיסים שלנו הולכים לזה, והמיסים שלנו הולכים לזה, ואנחנו לא מסכימים לזה, אנחנו לא מסכימים לזה. אבל זה ויכוחים כאילו בשוליים מעבר לזה שהם מסכימים ובקיצור מה שרציתי להגיד זה שעדיין לא הגענו לנושא של אין אני אבל אני רוצה טיפה יותר גמישות בהגדרה של האני זאת אומרת שנבין כל אחד עדיין יכול לשמור את האני שלו אבל שיבין שאין לו גודל קבוע, זאת אומרת נגיד שאלה הכי בסיסית כאילו נגיד שכולם ברור להם התשובה זה האם הבגדים שלי זה אני או לא אני, אז כל בן אדם מבוגר יודע שהבגדים שלו זה לא אני, כן? למרות שאומרים שהבגד עושה את הבן אדם אבל עדיין אנחנו יודעים שזה לא אני אבל... גם הבגל סובל את האנרגיה שלך, את הריח שלך, ויש הרבה דברים, יש לזה הרבה משמעות. בסדר, כן, אבל עדיין. נגיד. כאנשים שחיים בתוך העולם המערבי, בדמוקרטיה, יש הכי התרחקנו מהאפשרות הזאת, לוותר על אני. כל כך רחוקים את האינדיבידום, ולהתחבר לדבר זה באמת... לדבר שלך. דבר שהוא מספר עליו, ה... מייצג אותו, על הוא מלמד אותנו. כן. זה מאמץ מאוד גדול. נכון. להבין את זה. נכון. אינטלקטואלי ובטח רגשי. אינטלקטואלית אני חושב שזה לא כל כך קשה. זה מה אבל... שאני אומרת, כן. אינטלקטואלית כן, זה כן, דבר כן. רגשי אמר... להיפרד מהדבר הזה שלנו, כל כך מטפחים אותו, שלכל אחד מאיתנו יש שם. בטח, הדרה. כן. הבדרה, לא רק תעודת פיזית, טכנית. כן. אלא מטפחים את זה שהם יהיו ייחודיים, מיוחדים וחנתניים. נכון, <laughs> נכון, <laughs> נכון. בגלל <laughs> זה למשל... נוסטלגיה, לאהבה, הכי הכי רחוקים. בהיסטוריה נכון, <laughs> האנושית. אני גם חושב. כן, גם זה, זה גם, וגם בין היתר בגלל שהאלטרנטיבה, שהיא הקהילה, ו, וזה, זה מתפורר, כאילו, כן. אז... זה הולך ביחד. כן, כן, אבל, כן, אבל אני אתן כמה דוגמאות, למשל, גם כשנגיד בהודו, כשאתה הולך לגורו, והוא מקבל אותך בתור, כן. בתור תלמיד, הוא מחליף לך את השם. כן. וגם, כמו שאנחנו יודעים, אם מישהו מתגייר, הוא לא מה? הוא אתה... תלוי. מציע לך, אתה לא חייב לקבל את זה. Hmm. אבל זה שם זמני כאילו, לא זמני, רק עד שאתה מות. תלוי איזה גורו, זה מה המצב. אם הוא מערבי, או שהוא מכיר את הזה, אז הוא מציע לך. אבל אם הוא הודי אמיתי, הוא לא מציע לך שום דבר. את גם בכלל אין לך שם שום say. את ברגע שהחלטת שאת נהיית סניאסין שלו, הוא הבוס שלך מההתחלה עד הסוף, הוא לא שואל אותך כלום. חוץ מזה, שמה זה, הרי הוא לא עושה את זה סתם. הוא מצא איזה תכונה אצלך שהשם הזה זה, והוא מצא גלגול שלך שאת מחוברת אליו וזה, זה לא... לא אומרים לך, מה ואת, ואת, ואת עושה? זה שמחה. בכל זאת, אם... הוא מבודד אותך מאחרים, אם יש לך שם משלך. אפילו שם חדש. מבודד אותך מאחר. מאחר, אבל זה... מנתק אותך מהעניין הישן שלך, זה הדבר החשוב. זה לא עוד דרך חדשה. עכשיו תראי, גם ביהדות, מי שמתגייר, מקבל שם חדש. כן. וב... נגיד בסיטואציות הכי חשובות, נגיד שהוא עולה לתורה וזה, קוראים לו בשם החדש. למה בכלל שם אם ככה? יותר קיצוני זה אולי יל... שהרודים יגידו בוטל השם. לא, לא, לא, לא, זה פונקציונלי, זה חשוב, וגם, כמו שאמר מישהו, גם הדלאי למה, שנגיד אם הוא מואר ואין לו עני, כשקוראים דלאי הוא מסתובב, זאת אומרת, זה, זה, אני, עכשיו צריך להבין, <אז> יש עני, <אז> יש עני, <אז> אבל אנחנו צריכים להבין שהעני הוא לא מה שאנחנו <אז> חושבים שהוא, יש לו תפקיד, יש לו למשל, בחברה, אז אתה צריך באיזושהי מידה שלבן אדם יהיה אחריות. זאת אומרת, אם אתה שרפת את המועדון, אז אפשר לתפוס אותך ולהכניס אותך החברה צריכה את זה. אז החברה צריכה... מנגנון ארגוני. שיהיה לא לך, שקל? לא, שיהיה לך תווית, כן, שיהיה כתוב עליך זה וזה, כן. בשביל הדברים האלה. עכשיו שוב אני אומר, אם, אה, אה, אם אנחנו מסתכלים על, אה, על יחידות יותר גדולות, זאת אומרת נגיד על משפחה, אז יכול להיות, יש מקומות שהאחריות היא משפחתית. זאת אומרת, גם אצלנו באיזשהו מקום ילד עשה משהו, אז המשטרה תבוא לאמא שלו, כן, אם הוא קטין. לא אליו, למה? אין לו עוד אני? <laughs> אני נולד בגיל 14, אני יודע מתי אתה יוצא. לא, כי, אבל זה הכל, אנחנו צריכים להבין שכל הדברים האלה זה הסדרים. תראו, פעם נגיד לאנשים לא היה שם, שם משפחה. היו שמות, והיו אומרים, אה, אה, אה, אה, יצחק בן שרה נגיד, או יצחק בן משה, אבל זה לא היה שם משפחה שלכולם היה... אז, היה, אז, אז, אז, אז הייתה קונבנציה כזאת, ועכשיו יש קונבנציה כזאת. כמה אנשים... אה, כולל אני, החליפו את השם שלהם. ואני נולדתי עם שם אחר, וכשהתחתנתי, החלפתי את השם. אז <מת> כמה נשים החליפו את השם כשהן התחתנו? אז, אז השם שהוא... <קש> כמו שאתה זה כ... נשים. מה? חוץ <קש> מנשים שמתחתנות, הן מקבלות את השם של הבעל. <קש> כן, אני <קש> אומר, <קש> <זה> <קש> מה, לזה התכוונתי. הנשים... כמה נשים שינו את השם שלהם כשהתחתנו? כמעט, <קש> עכשיו זה טיפה פחות, אבל פעם זה... זה לא הייתה שאלה בכלל, מה זאת אומרת? מה? כן, כן, נשים, נשים. אז אנחנו, ככל שאנחנו, בואי נגיד ככה, העני ישנו אבל הוא ריק. מה זאת אומרת? זאת אומרת, הוא, הוא, הוא בנוי מעצם, מאלמנטים והסכמות חיצוניים ולא פנימיים. אז, אז זה קצת מוקדם, אני יודע, אבל זה רק היה... כי שאלו, אז זה חשוב, אבל כיוון שאני יודע שזה אחד הדברים שהכי קשה, בשלב מסוים זה נהיה ברור כי כמעט מאליו, אבל לא צריך עכשיו לעשות את זה לאיש גדול. נעמה, איך הוא הגדיר ריקוד? לפני שיעור בשיעור שעבר היה הגדרה נורא יפה של ריקוד את הכול. לא, הסברת, השלושה חלקים. בשיעור הקודם? כן. אני חושב, אני אמרתי שכל דבר הוא רק מקיום עצמאי, ובעצם הוא קיים בזכות שלושה דברים. הוא קיים בזכות נסיבות ותנאים. הוא קיים בזכות זה שהוא מורכב מחלקים, שיש לו שם. והוא, מורכב, והוא קיים בגלל שנתנו לו שם. זה ה, כאילו, זה, זה, זה זכות הקיום של דבר. עכשיו אם תראו, אף אחד מהדברים האלה זה לא הדבר עצמו. את הסיבות והתנאים זה הסביבה, החלקים זה החלקים שלו. גם דרך אגב, הוא תמיד חלק ממשהו אחר, זה הכל תלוי אחד בשני, והוא קיים כי אנחנו קראנו לו בשם מסוים, והוא קיים בש... בגלל שאנחנו קראנו לו בשם מסוים, ולכן הוא קיים עבור. עבורנו בדיוק, ועבור עבור. מישהו אחר שלא קרא לו בשם, הוא יכול להיות לא קיים, הוא, הוא, הוא, הוא לא קיים, זאת אומרת... אבל מה אף אז... אחד לא ראה אותו? <אח> לא יודע שהוא קיים? אתה לא... כן, הוא, זהו, הקיום שלו הוא קיום שונה מהקיום שאנחנו חושבים שיש לו, אין לו קיום כשלעצמו, הוא נהיה קיים, זה כמו השאלה הפילוסופית המפורסמת של ברקלי, האם עץ ביער כשהוא נופל ואין שם אף אחד, האם הוא עושה רעש? שאלה, דווקא ברקלי אומר שלא, ובצדק, אבל... הוא אומר שהוא לא עושה רעש? מה? לא לא לא, זה ברור שלא שומעים, אז אין רעש. לברקלי הייתה בעיה מסוימת, הוא פתר אותה באמצעות זה, שהוא יש אלוהים, אלוהים רואה הכל. אז אם הוא רואה את הכל, הוא רואה גם את זה. אבל הוא צריך לשמוע. רואה, שומע, מרגיש, חש, אז כן היה שומע. כן, בעיניו, כן, בעיניו, אבל רק בשביל, טוב, הוא היה בישוף, זו בעיה להגיד שאין אלוהים. הכל ריק, כן, הכל ריק, הכל ריק. או הכל ריק מקיום עצמאי, שזה אותו דבר. זה, הכל ריק, או הכל ריק? לא לא, הכל ריק. ריק זה שם זה שם כלום, זה חלל, כן, כן, לא, לא, לא, זה לא... יש. זה, זה, זה זה זה זה זה. כן. עכשיו באנגלית גם כן, קוראים לזה Emptiness, mm -hmm. שגם כן, זה נשמע כאילו נורא שלילי. זה לא nothingness? לא. <laughs> עכשיו, זה מעניין, זה לא nothingness, אבל אם תשימי מקף אחרי ה-No ואחרי ה-Thing, תקבלי no thingness. זאת אומרת, אין. אין דברים, אבל זה לא שאין כלום. יש, הכל, כל העולם קיים, כמו שאנחנו רואים אותו, בדיוק, אחד לאחד, החלוקה של מה שאנחנו רואים לחלקים, היא, שוב, אני לא אגיד שהיא לא קיימת, אבל היא קיימת בזכות זה שאנחנו עושים אותה. כשאומרים, כל אדם יוצר את העולם שלו, אז זה לא הכוונה שאם אני עכשיו נורא ארצה, אז פתאום יהיה פה פיל באמצע החדר. לא. אבל אני כן יוצר את העולם שלי מבחינה זאתי שאני מחלק את הדברים בחלוקה מסוימת ואני נותן לדברים קיום. כי חילקתי אותם, כי בודדתי אותם, כי אם אני אומר שזאתי כוס עם טייקין המון, אז באותו רגע בעצם אני הפרדתי אותה מכל יתר השולחן ואז רק היא קיבלה כלפיי קיום. וזה... אפיל חייבק קיים באמצע החדר. מאז שאמרת אפיל חייבק קיים באמצע החדר. כן, כן. בדיוק, בדיוק. אבל לפני זה הוא לא היה. לא. כן. גם עוד מעט אני מקווה שהוא לא יהיה. הוא מפריע. הוא מפריע. אתה עושה גדול עיר. בדיוק, בדיוק. בדיוק. אז... <laughs> אז עכשיו אם תזכרו <תוכל> יש לזה <איזה, תוכל> כאילו <תוכל> עוד, עוד, עוד, עוד קישור לדבר הקודם אמרנו שהכל משתנה אז אם באמת הכל משתנה ואמרנו גם אני לא זוכר אם אמרנו שבעצם עצמים אפשר להגיד עליהם זה אה, תנועה אבל הרבה יותר איטית פשוט אז אם אנחנו מסתכלים על עצם בתור אה, בתור שטף בעצם, שהוא... שטף זרימה. כן, שטף זרימה שרגע התעכב כאילו, משום מה, היה לו משהו חשוב לסדר, אז הוא נעצר לרגע. אבל לא שום דבר מעבר לזה. זה מעניין של הזום. אם היינו לוקחים עכשיו... בוודאי, אם אני מסתכל על הכוס הזאתי בעוד 200 שנה, היא איננה. לא, אבל לא רק זה, כאילו, כרגע אני רואה את זה כנגיד כשולחן גמור. אם הייתי שם על זה מיקרוסקופ ומגדילה, מגדילה, מגדילה, רואה את כל האטומים, הטרומים, ואת כל מה שצריך להיות, וראיתי רואה את התזוזה, לא הייתי רואה את השולחן בכלל. זה עניין של זום. זה זום בחלל, כאילו, וגם זום בזמן. זאת אומרת, אם אני מסתכל על הדבר הזה, אז רוב הסיכוי שבעוד 200 שנה... או בגלל אתי או בגללי, הכוס הזאת תהיה משהו לגמרי אחר, היא תהיה שברים של זכוכית, כן? <תגמרי אז <תגמרי> כרגע, כרגע, <תגמרי> באופן זמני היא, היא, היא נמצאת פה, אבל מה... אין לה קיום עצמאי אמיתי, בוא נגיד, כאילו לאורך זמן. ו... וגם, מהצד השני, כן, אני, ראשית כל, אם אני אסתכל על זה עם מיקרוסקופ באמת טוב, אני רואה שזה באמת כמעט ריק, זאת אומרת, <laughs> חומר מהדמוד יש פה. וגם כל הזמן יש תנועה, יש, יש חלופה, תחלופה של, של אה, אה, דברים. עכשיו, אם אנחנו יכולים להסתכל על כל, במבט כאילו יותר גדול, על כל, ה, על הכל, אבל אנחנו יכולים לראות בעיקר את החיים שלנו, אז בעצם זה משהו כמו, נגיד, כמו נהר. אם אנחנו מסתכלים על נהר, השאלה כאילו מאוד בסיסית, האם יש דבר כזה בכלל שנקרא נהר? אני מסתכל נגיד על, על הגעתון, אבל נגיד שיש בו, בו מים, נגיד שיש בו מים, אז יש פה מים שנמצאים בתנועה, אין פה שום דבר סטטי בעצם, ועדיין אני קורא לו נהר. למרות ש... הוא כל שנייה משתנה. עכשיו, גם האדם, זאת אומרת, ראשית כל לפי הפסיכולוגיה הבודהיסטית, אנחנו בנויים מחמישה אלמנטים, חמישה אגרגטים, שכל אחד מהם כל רגע משתנה, ובכל, אם היינו יכולים כאילו להקפיא את מה שקורה אצלנו, אז בשנייה מסוימת כאילו יש אה, אה, אה, כאילו יש מישהו, אבל אם אני יודע שבעוד שנייה כבר יהיה מישהו אחר, החל... הצירוף הוא עבודה שלי. עכשיו, למשל, ניקח את, הדוג... את החלק הכי פשוט, וזה החלק הגופני, למשל. אם אני לוקח איזו פרוסת לחם טובה ואוכל אותה, אז מה קרה לה? היא הייתה לא עני. ברגע, בואי נגיד, שוב, זו הגדרה, נגיד, ברגע שתתי לה ביס היא נטעה אני, אבל היא עדיין לא ממש אני, אז אני לועס אותה, בולע אותה, בעוד שלוש שעות היא תהיה אני, בעוד שמונה שעות היא כבר תהיה שוב פעם לא אני. אבל הכל זז, אנחנו לא רואים את זה כאילו, כי... על פי המדע, יותר קשוח, קשה, אובייקטיבי, ואנחנו כל שבע שנים מחליפים את כל החומרים. נכון, נכון, נכון, כן. כל הדברים מתחלף. כן, כן. לא רק לטעים, את האטומים, כולם עושים. ובאיזשהו אופן נשארים באותו הרכב, דומה. וגם הזמן העובר עושה את החוק, אנחנו לא אותו דבר. אז אנחנו בעיקר... אנחנו אותו דבר ולא אותו דבר. בסיפור אנחנו אותו דבר, אבל פיזית? מה שנקרא, מה שנקרא בהודית סיים סיים בדיפרנט. סיים סיים בשנים. אבל לא, מדבר על התחלפות. לא משנה, אבל אני אומרת שזה כאילו מחובר, אני יודע שאת לא מדברת על זה, כל שבע שנים האדם משנה. יש מחזוריות שכל שבע שנים. לא, לא יודע. לי זה לא מתחבר. לי זה מחבר. כי זה לא... ‫היא מדברת על זה שכל הביולוגיה ‫פיזית של הבוש שלנו היא מתחלפת. ‫נכון. לא מדבר, הוא בסך הכול מדבר ‫על זה שבכל תקופה, ‫נגיד של שבע שנים, ‫אז זה מתפתח בצורה דומיננטית ‫איזשהו ארמנט אחר. ‫אבל זה לא אחת זה עובד בסתירה. ‫לא, זה שאני מנסה להראות לך, ‫שזה היה יכול להיות שזה המקור הביולוגי שהיא העלתה עכשיו, ‫זה היה מקור לתפיסה של הפילוסופיה. טוב, אני... אתם יכולים להיות כמו שמוליק. אתם מתחילים להיות פילוסופים, כן. חס זה מישהו שהיה בקבוצה... שהוא התחיל את הקבוצה פה. הוא יגיע, דרך אגב, אני חושב, בקרוב, שתכוננו. בסדר, בסדר. אין בעיה. אני בעד זה רק מי זה שמולי. אנחנו לא אמרנו לו. הבעל של מיקי. הוא רצינו להתקדם קצת. לא, לא, לא. אתה אמרת לו? לא, לא, לא. הוא אמר לו לא. הוא סתם. לא, לא, אבל היו אנשים שלא הסתדרו איתו. יש לו תקופות כאלה. אבל בסדר. אוקיי. הוא משתנה כמו כולנו. הוא דוקטור לוי. אני ממש לא רואה סתירות בינתיים. אני ממש לא רואה סתירות. אוקיי. מה? זה לא זרמתי תמיד. עוד לא הגענו לנקודה... תמיד לא קפצה היום. מסתכל על העניין, אופוזיציונרית. זה מצוין, בלי אופוזיציה זה ממש משער. אז אמרנו, בינתיים דיברנו על שני דברים, אחד זה שהכל משתנה, והשני זה שהכל ריק, ושוב אני חוזר, הכל ריק מקיום עצמאי. זה חשוב. דרך אגב, ה... זה היה המשפט. זה המשפט זה היה מאוד יפה. זה הדוגמה, נדמה לי, אולי לא, עם הלחם. כן, זו דוגמה מצוינת. שאופים, לא שאופים. עם האופק, כן, כן. אז זה אמרנו, הצד השני של כאילו ההסתכלות, כאילו חיובית על אין אני, או על הריקות, זה התלות ההדדית. זאת אומרת, בעצם הטענה הבודהיסטית היא שכל הדברים בעולם תלויים אחד בשני. קרוב יותר, רחוק יותר, אבל בסופו של דבר הכל קשור אחד בשני, ואז באמת דיברנו על הנייר, שבתוכו יש את, החוט... את העץ, שבתוכו יש את החוטף, שבתוכו וכולי, וכולי, וכולי. אם תסתכלו על זה במבט על, זה בדיוק אותו דבר. יכון. להגיד שהכל קשור אחד לשני, זה להגיד שאין שום דבר שעומד בפני עצמו. Mm -hmm. זה יכול לבוא. כן. כן. כן. עכשיו. עכשיו גם, זה אני זוכר אצל טיך נתן, הוא עשה לנו את, ה... את המדיטציה הזאת. זאת אומרת, אם נסתכל על עצמנו, אז אם נסתכל אחורה, אז א', קשה מאוד. להגיד איפה התחלנו, וכל נקודה שנגיד שבה התחלנו היא תהיה נקודה, אה, אה, לא אוהב להגיד שרירותית, אבל קונבנציונלית, זאת אומרת, האם אני, התחלה שלי היא כשנולדתי? האם כשאימא שלי נכנסה להיריון? האם הזיק בעיניים של אבא שלי כשהוא ראה את אימא שלי בפעם הראשונה, שמה זה התחיל? האם <laughs> זה היה, סלחבה. מה? אצלך ובאדם. כן, זה... כן. הוא הפניסט, אחורה, בקיצור, אחורה, שפור. אחורה, אחורה, אחורה, ואתה לא יכול לשים שום נקודה ולהגיד, ואז זה גם מראה שאתה לא נפרד מיתר האנשים, כי כולנו הגענו, או מקוף אחד, או מכמה קופים, כול אבל, אבל כולנו ביחד. עכשיו, זה אחורה וגם קדימה, זאת אומרת, אפילו אם אין לי ילדים, עדיין, כשיום יבוא ויטמינו אותי בתוך הקרקע, אני אתפרק וזה... ויצמחו פרחים. מה? ויצמחו פרחים, כן, או קוצים. ופרתו פרחים. כן. אז עכשיו, זה כאילו לרוחב, לעומק, ואם נסתכל לרוחב, אנחנו יכולים לראות שבעצם כל האנשים בעולם בעצם תלויים אחד בשני. כבר לא מדבר על פוליטיקה שאנחנו רואים שאם יש רעב באפריקה אז יש מהגרים בישראל ויש מהגרים באירופה ואי אפשר לעצור את הדברים האלה, אני גם חושב שלא צריך, אבל גם אי אפשר, זאת אומרת כי כולנו חיים על אותו כדור, אז בקיצור זה הנגזרת, זה ממש אקוויוולנטי להגיד ש... שריקות, זאת אומרת ששום דבר לא קיים כשלעצמו, כל דבר ריק מקיום עצמאי. ו... אז זה שני הדברים הראשונים, והדבר השלישי הוא הדוכה. <דוקה> <דוקה> כש, שוב, אני כבר נותן את הזה, אם דוכה או סבל נשמע לכם שלילי, אז אתם תמיד צריכים לזכור שיש גם סוכה, זאת אומרת חוסר סבל, בוא נגיד שוב, כיוון שלכל דבר יש גם את ההפך שלו בתוכו, אבל כשאנחנו מבינים בעצם מה זה סבל, הבנה עמוקה של מהו סבל, מביאה בתוכה את ההפסקה של הסבל כי אנחנו מבינים שהסבל הזה כמו ההנצחה של האובייקטים וכמו הקיום של האני זה הכל יצירה שלנו ואם אנחנו רואים איך אנחנו יוצרים את זה באותו רגע אותו הרגע אנחנו כבר, יש לנו ביד את, ה, את הכלי בשביל לעשות את ההפך. או יותר נכון, להפסיק לעשות את זה. אנחנו לא צריכים לעשות כלום, אנחנו צריכים רק להפסיק. אתם יודעים שהשלושת, שלושת הרעלים בבודהיזם, זה תשוקה, שנאה ובורות. והגרועה מכולן, זאת אומרת האכזרית מכולן, היא הבורות. שוק, הבורות. בוא, הבורות. בוא, בוא, בוא. הבורות. בוא, בוא, בוא. כן. ומה זה בורות? זה הדבר הכי יפה שנתקלתי בו. בורות זה ידיעה מיותרת. זה דבר שאנחנו חושבים שהוא נכון, אבל הוא לא נכון. זה בעצם מה שאנחנו עושים עכשיו. כן. נדיב שנמרח מהבורות הזאת. אבל, אבל, את יודעת, כמו שנלחמים באש עם אש, אז נלחמים בבורות עם בורות אחרת, שהיא קצת יותר, קצת פחות בורות, ומה הכי חשוב? שהיא יודעת שהיא בורות. זאת אומרת, כשאתה מלמד וכשאתה לומד בודהיזם, אתה צריך לדעת שכל מה שאתה אומר, אתה רק אומר. זה חשוב מאוד, אבל, אבל, מה זאת אומרת, תרבי יוצא. זאת אומרת, אני כאילו נותן פה תורה, אבל בעצם המהות של התורה היא שתורה היא רק תורה. זאת אומרת, שכשאני אומר משהו, א', אתם צריכים לבדוק את זה, וב', אם אתם תאמינו בזה, אז אוי ואבוי. זאת אומרת, אתם לא צריכים להאמין בשום דבר שהבודה אמר, ובטח בשום דבר שאני אומר. כי ברגע שאתם מאמינים, אז בעצם החלפתם מערכת אמונות אחת במערכת אמונות אחרת, ולא הגעתם לשום מקום. Mm -hmm. כל התפקיד שלי בעצם, זה ראשית כל לנסות לערער בכם את האמונות שיש לכם. אבל כיוון שזה קצת יותר מדי רדיקלי, מצד אחד, וכיוון שאם זה כל מה שאני אעשה, אז אתם באמת לא תבואו לפגישות, אז אני בינתיים נותן לכם משהו במקום, שהוא יותר קרוב אולי לאמת, או יותר רחוק <laughs> מהשקר, ואני מבטיח לאט לאט, בצורה עקבית, ובלי מתום. לנסות לשחרר אתכם גם מזה. <laughs> אבל הכל מאכזף. כן, או, מישהו מחזיר הכל, אותנו. אוקיי. Okay. Okay. אז תסביר. אז תסביר. אז אני אספר קודם את הבדיחה, את הסיפור של... אז בעצם אנחנו אמורים לא, אה, לא להאמין לך. כן. ולכן, אה, ברגע שאני אומרת את זה, זה בורח לי. אבל או לא להאמין לך ולהיות פה, כן, או לא להיות פה כדי לא להאמין לך. את לא צריכה לא להיות שם, פה בשביל לא לאמן לי, לא, אבל אם לא תהיי פה אפילו לא תוכלי לא להאמין לי. לא, ילח, ש... יכול, לא, לא, לא את לא, לא יהיה לא במה לא להאמין? אני נותן לך משהו חדש, לא להאמין בו. כן. אבל הכוונה שלי היא שאני לפעמים, זה היה כאילו ספוילר, כי אני רוצה להיות פייר איתכם. אז אני אומר לכם כאילו מה הסוף, אבל יש הבדל בין מישהו שאומר זה נכון ואתה צריך להאמין לי, ובין מי שאומר זה לא נכון ואתה יכול להאמין לי, זאת אומרת... ויש עוד דבר אחד אני אומר לך, אבל זה... תבדוק אם זה נכון. זה הכי חשוב, לך. זה הכי חשוב, באמת. זה הכי חשוב להחליף ידיעות שיש לנו או אמונות שיש לנו ואנחנו לא יודעים אם הן נכונות או לא ואנחנו מחזיקים בהן לדברים שבדקנו. אז למשל אם אני אומר לך שהכל חולף אז אני יכול להציג את זה בצורה שלילית כאילו ולהגיד שום דבר לא יציב או אני אומר את זה בצורה חיובית כאילו ואני אומר הכל חולף עכשיו את זה את יכולה לבדוק, תבדקי, עכשיו את יכולה לבוא אליי ולהגיד תשמע הסלע הזה שישנו בכניסה לקיבוץ הוא, הוא לא משתנה אז אפשר לדבר על זה אבל כל דבר שאני אומר אמור להיות בר בדיקה, אם לא אז uh, אז פישלתי, לא, אז פישלתי. אני ששאלתי. מרגישה או חושבת, אני לא יודעת להגשיג את ההבדל, שבעצם אתה פה מביא הצעה אחרת. כן. והצעה אחרת היא רק בחזקת הצעה, שעוד לא יוטשה, אולי גם לא טיוטה שפעם, לכדי אמת מוצקה. לא, לא. הזמן צריכים לעבוד עליה. כן. גם היא אפילו זורמת. בטח, בלי וכל, ספק. גם המשתנה, התחשיבה גם... הזו, הכל כן. צריך להיות גמיש כן. וזורם. כן, כי ברגע ש... וחי. כן, כן, כי ברגע שזה נתקע באיזשהו מקום, אפילו שנראה כאילו ה... אה, אה, אה, לא יודע מה, אה, האמת הכי גדולה, פה יש לנו בעיה. אם יש משהו שאנחנו, בכלל, בבודהיזם, בורות, זה דעה. את לא היית, אבל אנחנו למדנו את שמונת הנתיבים, אז הנתיב הראשון זה right view, זה השקפה נכונה. וזה מאוד בקיצור, right view is no view. זאת אומרת, ההשקפה הנכונה היא שלא תהיה לך השקפה. כן. אם אין לך השקפה אז אתה רואה הכל. כי מה אנחנו בעצם קורא לנו? אנחנו רואים את העולם דרך הדעות שלנו. ועוד דבר אתה אף פעם לא גומר. בטח שלא. זה עוד לא שמעתי. כן, אבל... נראה הקול הזה, נשתגע מיד. נראה הקול נשתגע, אנחנו הולכים לעשות ברירה של הראייה. למה? אבל אתה צריך לראות איך אתה רואה. אתה צריך לראות את הראייה. זאת אומרת, אתה לא צריך להסתפק במה שמגיע אליך, אלא אתה צריך כאילו לעבור לצד השני. ולנסות להתחיל להתבונן. במה הוא אותו דבר שרואה את הדברים, כי אם אתה רק רואה את הדברים אז זה חצי מהתמונה והחצי הפחות חשוב, אבל אתה יכול לראות ולהתבונן במה שמתבונן, ואז אתה מקבל את התמונה 아, 아, 아, הרבה יותר נכונה. ושוב, צריך להבחין, יש את החיים, מה שנקרא, הרגילים, שבהם יש לי שם ויש לי תעודת זהות ויש פה דברים על השולחן, ואם אני רוצה עוד כוס תה, אז אני אגיד אני רוצה עוד כוס תה, בתקווה שאתי תבין שיש דבר כזה שנקרא כוס והיא תוכל להביא לי את זה אם יתחשק לה. אז זה לא קשור לדברים כשלעצמם. זה אנחנו חיים ככה, אנחנו חיים גם בחברה, אנחנו אה, אה, אה, מתקשרים אחד עם השני, כל הדברים האלה זה, זה, את זה לא צריך ללמד כאילו, את זה ללמד אותנו בגן. את זה אנחנו יודעים, את זה אנחנו כולנו אנשים מבוגרים ומתפקדים, זה ישנו, זה בסדר. אני אבל רוצה לפתוח עוד, עוד נקודת מבט, כאילו מעבר לזה, וזה לא, ואף אחד לא צריך לדאוג, זאת אומרת, זה שאנחנו מפתחים את נקודת המבט השנייה, היא לא מפריעה לנקודת המבט הראשונה מלתפקד. היא כן מונעת ממנה להיות אקסקלוסיבית והיא גם מונעת ממנה לגרום לנו סבל כי זאת הבעיה שהבודהיזם בא לטפל בה למה אנחנו סובלים ואנחנו סובלים בגלל דעות <coughs> לא בגלל המציאות אלא בגלל הדברים שאנחנו מוסיפים על המציאות <coughs> והדעות זה הדבר שגורם לנו סבל אז אנחנו צריכים לראות את, ה... את הקונטינגנטיות, את, ה... את הטנטטיביות של הדעות. אפשר לשאול שאלה, כי אתה מתחוזר לי פשוט, כשאמרת את הסוכה, שזה הבדל מדוכה. כן. אז הסוכה וסוכות, כאילו סוכה. <laughs> <הדעות>. <laughs> המילה סוכה, לא, עכשיו אני שמעתי איזושהי הרצאה עכשיו, שכאילו בסוכה, המטרה של סוכה להפגיש את האנשים להיות ביחד. אוקיי. Okay. להיות, עכשיו זה, בעקבות זה שדיברת על הביחד, אני פה מחברת שני דברים. זאת אומרת, השאלה האם השחרור מהסבל והחיבור שאתה מתח... כאילו, לחברה, הוא פותר את הבעיה של הסבל בעצם. בוודאי, כי תמיד... בואו נגיד ככה. ראשית כל, תמיד יש את ה-compassion. ה-compassion בעצם אומר, אנחנו חיים ביחד. אנחנו חיים... דבר אחד. וה, וה, ומה זה החיבור הזה? החיבור הזה זה כאילו ששני אלה יראו שהם פה. וזה מה, לה, וזה מה שבסופו של דבר פותר את הסבל. כי אתה, הסבל נגרם רק מחלוקה לא נכונה. מזה שאתה חושב שאתה פה והוא שם, או שאתה פה והכאב שלך פה. וזה, ושאתם שני דברים. ושאתה לא פה, ואתה לא עכשיו. וזה לא בסדר, וזה לא צריך להיות ככה. כל הדברים האלה. אז uh, הסוכה זה קצת uh, רחוק, לא, אבל... זה מה שגיד לי הרעיון של ה... כן, כן, לראים כן, לראים כן, שלה... כן, כן, אבל בהחלט. זאת אומרת, אם רק תחשבי על זה, שאם את באמת מגיעה, יש באנגלית מילה שאני לא יודע איך להגיד אותה בעברית, קוראים לזה ריאליזיישן, זאת אומרת, זה באמת כאילו להיווכח, נגיד. נישוש. מה? נישוש. כן, אבל... עוד יותר, כאילו, זה ריאליזיישן, שאתה רואה באמת, נגיד, כאילו שבסוגריים, שאין אני, או מצד שני, שאנחנו, הכל מחובר אחד לשני, ובעצם אנחנו חלק מרקמה אחת גדולה, ענקית, שהיא בעצם מכילה את, את כל היקום, אז כן, אז, אז אתה נכנס לסוכה, כאילו, <laughs> אתה לא צריך, אתה לא צריך סוכה, כי השמיים זה הסכך שלך, אז... הכל בסדר, כאילו. אז כן, בטח, זה תמיד הצד השני, כן? זה לא שאנחנו רוצים... בוא נגיד ככה, כשאני אומר ריקוד, זאת אומרת, זה לא שאני רוצה אה, אה, להפוך אותך לאפס, אלא להפך, אני רוצה להוציא ממך את כל הדברים הלא, הלא נכונים, ואז אתה תראה שאתה הכל בעצם. ואז, אז גם, כן, חזרה לסבל. לא, דבר על הכל מאכזב. כן, כן, הסבל, סבל, סבל. דוקה, עוד לא רשמת כלום. בדיוק, לא קצת. את סובלת, כן. כן, יאללה, דבר קצת. אז, היא יש סיפור כזה על מישהו שהוא בא לבקר ב... איך אומרים עכשיו? ככה לא אומרים בית משוגעים, נכון? אבל בית משוגעים. בית חולה לחולה. כן. רואה מישהו כזה יושב... כן, נפשית. ככה מישהו יושב, ככה ממלמל, הוא מתקרב אליי ככה, הוא שומע... שאומר, לו, לו, לו, לו, אז הוא אומר לו, מה, לו, לו, לו, לו, לו, לו, לו, היא אומרת, תשמע, אני הייתי בחור צעיר, והייתה לי אהובה, וקראו לה לולו, ועמדנו להתחתן, וממש יום לפני החתונה היא הבריזה לי, וברחה, ומאז היא עצוב, ואני סובל, לולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולול הוא מתקרב אלי, גם הוא אומר, לולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולול למה, קצת כל כאילו, זאת אומרת, אתם יודעים, בסוף יש, כמו אצל ירמיהו, בסוף יש נבואת נחמה, אבל למה יש סבל? למה יש דוכא? למה לא טוב לנו? למה אנחנו סובלים? כן, אנחנו רוצים כל הזמן משהו אחר מה שיש. כן. זה תשוקה. כן, כן. כן. לא. כן. אנחנו לא רוצים... כן, כן, כן, כן. אני רוצה משהו אחר. כן, כן, אבל גם אני... אני גם... לא, רוצה, לא רוצה משהו שיש לי. כן, כן, כן, כן. עכשיו, לעשות. אבל קודם אמרנו הרי שהכול משתנה. הכל כל הזמן זז. אז לא יכול להיות אחרת. זאת אומרת, אם אני רוצה משהו... ראשית כל נדבר על הנושא הזה של, של, של, של אה, אה, רצון להשגה, השגה אז יש לנו כל הזמן רצונות עכשיו נגיד שאני נורא רוצה משהו ונגיד שכל זמן שאין לי אותו אני סובל כי, אני, כי עוד אין לי אותו אז יש שם גם איזושהי תקווה שיהיה לי אותו וזה אבל בסופו של דבר כרגע המצב הוא, הוא לא טוב עכשיו השגתי אותו ציון טוב, משרה טובה, אוטו טוב, בית טוב, שידוך טוב, לא חשוב מה, השגתי אותו. עכשיו, אני שמח, אבל על פי רוב אני שמח או לרגע, או לרבע שעה, או לשנה במקרה הטוב. עכשיו, בעצם הטענה היא שברגע שהשגתי אותו, השמחה היא לא מזה שהשגתי אותו, אלא כי באותו רגע הפסקתי לרצות. זאת אומרת, ברגע שקיבלתי את זה, באותה שנייה, באותו רגע לא היה לי מתח, כי זה, הייתי בנקודה שאני כאילו לא צריך שום דבר, אבל זה רק רגעי. זה לא בגלל שהשגתי את הדבר, אלא בגלל שהפסקתי לרצות אותו. זאת אומרת, שבעצם, אם כל דבר, הצורה אחרת, להפסיק את השבל, זה להפסיק לרצות אותו. יותר פשוט. איזהו עשיר, אה, השמח בחלקו. פשוט ויהודי. שלא לדבר על איזהו גיבור הכובש את יצרו, שהכובש זה לא ממש... בודהיסטי אבל זהו גיבור שמבין בעצם מאיפה נובע היצר או התשוקה ובעצם זה הוא כבר בעצם לא שבוי בידיה לכן הוא כובש את יצרו זאת אומרת זה לא שהוא כובש כמו במכבש זאת אומרת שהוא דורך עליו תופס אותו ודורך עליו אלא שהוא מבין מאיפה הגיע ובעצם מאיפה כל הדברים האלה מגיעים? מבחוץ. זאת אומרת, אנחנו כבר הפנמנו אותם, אבל בעצם אם נחשוב על זה, מאיפה כל התשוקות שלנו? זאת אומרת, מאיפה הרצון להשיג עוד? או לחיות אחרת? או כל הדברים האלה, אז אפשר להגיד, טוב, זה בשביל לחיות חיים אותנטיים? ניטשיאנים, אנחנו צריכים הרבה, uh, הרבה uh, uh, אנרגיה, תשוקה, פשן וזה, אבל בודהיזם זה ממש לא ניטשה, זאת אומרת, הוא טוען שכל הדברים האלה זה רק גורם סבל, זאת אומרת, לא רק, זאת אומרת, הוא גורם סבל, הוא נותן סיפוקים אחרים. אבל הטענה היא שאם אנחנו יכולים לראות מה קורה לנו, אנחנו יכולים לנטרל את הסבל. נכון. והחיים, מה שנקרא במרכאות החיים כשלעצמם, זה מספיק הנאה. זאת אומרת, <laughs> מספיק, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, בכל רגע ורגע, ובשביל לעשות בדיקה, אז תעשו בדיקה לרגע הזה, יש לנו את כל האלמנטים שאנחנו צריכים בשביל להיות מאושרים. אפשר להיות מאושר ללא סיבה. כאן ועכשיו. אפשר להיות מאושר ללא סיבה. כן, כן. ככל יותר דומים לרהיט, אז מי יותר מאושר? רהיט, הוא, לא הוא, לא הוא לא מלא. מאושר כי הוא לא מודע לעצמו. בדל. הוא לא מודע לעצמו, אז אי אפשר אי, להגיד אי, עליו לא שהוא אי, מאושר, אי, אבל, אבל אפשר אי. כן להגיד עליו, אני מסכים איתך, שהוא לא סובל. יאללה. ובסדר. ונכון שההגדרה... זה היה סובל, עכשיו אתה יושב עליו, תראה מה... לא, היא מדברת על השולחן. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה רגע, רגע, רגע, רגע, בסדר גמור, טוב מאוד, אז בואי נעבור לזה, כי זה באמת קצת חשוב, האם את אמרת סבל וכאב ביחד, כואב לך? והשאלה הגדולה היא, האם כרגע יש משהו שאת יכולה לעשות, כרגע, נגיד את יכולה ללכת ולקחת כדור, כן, שיפחית את הכאבים, אבל כרגע, כואב, mm -hmm. כרגע כואב. השאלה הגדולה היא, האם mm -hmm. אני יכול להתבונן בכאב בלי mm -hmm. לסבול? מתי אני אסבול? כשאני אחשוב שזה לא בסדר. ממש לא. ממש לא. אז רגע. כשזה כואב כי אני אסבול. אז למה, למה את אבל... זה כואב. זה כואב. לא אמרתי שזה לא, לא, לא, לא כואב. לא כואב. אבל רגע, אני הגדרתי, הגדרתי שסבל זה כאב שמלווה במחשבה שזה לא בסדר. זה כואב, כי זה כואב. אני יכולה לחשוב שזה הכי בסדר בעולם. אז זה לא תסבלי. בטח שזה זה יכאב. זה נהדר שאני גדלה, ועדיין זה כואב, ואני סובלת. אבל למה את סובלת? כי את חושבת... רגע, רגע. זה כאב נהדר, איזה כאב לא, לא, לא, חס ושלום. אני כל פעם קריאה, כאב כאב, כאב. שמוסיפה לכאב זה לכאב. אז איך אפשר לחיות עם כאב ללא הסבל? תבדקי. לא, כאב זה, זה כאב. כרגע, את יודעת מה, אני דווקא דוגמה טובה. היום בבוקר. היום בבוקר קראו לי ש... <laughs> ו... זה עם הרדמה, בטח. אבל אחר כך, כשההרדמה נגמרת, אז יש... כן. יש כאב, אני לא אומר שלא כאב לי. אבל, כשאתה מתבונן בכאב הזה, ואתה אומר, זה המצב כרגע, הוא נשאר כאב, לא אמרתי, אבל אני לא סבלתי, למה שאני אסבול? אם הייתי אומר איזה טמבל אני שנתתי למצב להגיע לזה שהיו צריכים לעקור להתעשן או <אח> <אח> אם היה לי מזל, אז לא היו... אבל זה יש רגע, שיפות הפרדה בין תחושת הכאב לבין הסבל. הסבל בין תחושת הכאב והמחשבה שאני מוסיף לתחושה. זהו, בכלל אפשר להגדיר אותו כמשהו אחר לגמרי. נכון. רגעים על סבל. אז אותה מחשבה בדיוק כמו המחשבה. מאה אחוז. בסדר, רק זאת. אני מגדיר. אין פה שום אישו, כאילו. אני אגדיר שסבל זה, זה לא מה שאני תמיד חושבת שסבל, אלא סבל שווה אי סתם לדוגמה, ואז כל הדיון משתנה. נכון, אני מסכים, אני מסכים. אני רק חושב שיש בזה תועלת, כיוון שכל מה שאנחנו עושים פה בעצם, אני אתן דוגמה, כשיש לך חבל שמורכב משני גדילים, אחד לבן ואחד אדום, ואת מסתכלת עליו מרחוק, והוא נראה לך ורוד. את מסתכלת עליו יותר מקרוב, את מגדירה אותו יותר בדיוק, ואת רואה שזה שני גדילים. עכשיו, נגיד שמישהו אומר לך, תשמעי, אני רוצה את הגדיל האדום ולא את, ה, את הלבן, אז את יכולה להפריד ביניהם. עכשיו, מה שאני אומר זה, מה שאני מציע זה אה, אה, אה, טקסונומיה או, או, או הגדרות קצת יותר מדויקות של דברים שאנחנו מערבבים ביחד. יכול להיות שהגדרה היא לא נכונה, אבל יכול להיות שהיא נכונה ואפשר להשתמש בה אפילו. זאת אומרת, למשל, אם את שואלת אותי אה, אה, מה זה, מה זה אה, הרגשה, אז אני אומר לך, זה מורכב משלושה חלקים, בסדר? זה מילה ותחושה גופנית ועוד מילה. הצעה, צריך לבדוק את זה. תנסי לבדוק האם, זה. האם יכול להיות שיכאב לי ואני מתבוננת בזה, ואני רואה איך שאני מוסיפה לכאב עוד משהו שגורם לו להיות משהו אחר כבר. לא רק הכאב, אלא מה שאני מגדיר סבל. עכשיו, אם את אומרת סבל וכאב זה לא אותו דבר, כשיש סבל יש כאב, כשיש כאב יש סבל, מקובל עליי, לא אכפת לי, זה בסדר. אבל שאלה אם את מתקדמת לאיזשהו מקום שעוזר. זה הכל. אז זו הצעה, זה, אני יודע שזה רק הגדרה, אבל אני טוען שגם סב, כאב, סבל נפשי וגם סבל גופני, שניהם יושבים על כאב, על כאב גופני או על כאב נפשי, והם לא זהים. ואני לא מצאתי שיטה בכל הספרות הבודהיסטית הענפה, איך להיפטר מכאבים. זה במחלקה לפרמקולוגיה, לא אצלנו. מה שכן okay. מצאתי, okay. מה שמצאתי <laughs> כן, זה איך להפוך את הסבל לכאב בלבד, וההרגשה היא לגמרי אחרת. ושוב, צריך לנסות את זה. עכשיו שוב, לא צריך לנסות את זה בדבר הכי טרגי, הכי אוברוולמינג, הכי קשה והכי עמוס. בדבר פשוט. זה דברים פשוטים. אני אתן לך דוגמה. זה פשוטים כבר מאחורינו. לא. בטח. לא, לא. לא, לא. את מתקהלת במשהו וחוטפת מכה? אני... נו. אז מה? אז את יכולה לחשוב, אוי זה טומטנטני ולא מוסיף על שולחן פה ומי אותו. או שאת יכולה לחשוב כהן, זהו. בעלה. במקום הזה. בסדר, בסדר. אז תנסי. אנחנו במקום ש... יש משהו שאתה באמת לא יכול להתפטר ממנו, אבל אתה סומך על מיגרנה לדוגמה, כן? אוקיי, בסדר, אוקיי. אז בסדר, אוקיי, okay, אז, בואי, אז אני, בואי, בואי ניתן לך דוגמה זה, על זה בדיוק, כי זה טוב כמו כל דבר אחר. ראשית כל, בואי נבחין בין התחושה שקורית בזמן המיגרנה, ובין זה שאני קורא לה מיגרנה. אפשר? להתרכז בתחושה. עכשיו, ברגע שאני קורא לה מגרנה, ככה, מה מגיע ביחד עם זה? זה כרוני, זה כבר מזמן, וזה לא ייגמר. לא? לא משנה, זה כבר לא המקום שלנו. אבל בסוף, כאילו, טוב, לא משנה. משנה, משנה, לא, לא. אני רוצה את הדוגמה שלה. אני, אני יודע שזו דוגמה שיהיה לי קשה, אבל בגלל זה אני רוצה את זה. כן. <laughs> לא, אבל בסוף, כאילו, אתה אומר להתחיל מה, מה, בצעדים קטנים מההתחלה. בסדר, אנחנו כבר אחרי ההתחלה. אנחנו כבר באיזושהי רמת מודעות, אנחנו לא בני עשרים. כבר ח, ח, חלק, כלשהו י... מהעבודה בשדר, כבר מאחורינו. אבל... אבל בסוף, בכל זאת נשאר הדבר הזה, שאני, בחוויה שלי, אי אפשר לפרק אותו. הוא חלק ממך, וזה לא העניין של קוראים לזה מיגרנה או לא קוראים לזה מיגרנה, אני באופן אישי עשרות שנים לא קראתי לזה מיגרנה, וזה לא עשה את זה יותר טוב, זה קשה, זה לא, זה אין, אתה לא, אני לא יכולה לתפקד עם זה, נגיד. לא, לא, לא, עכשיו, לא חשבתי שאת צריכה לתפקד זה עם לא זה, זה לא... יכולה לא לסבול מזה, לא יכולה לחשוב שזה רק כאב וזה לא עושה לי שום דבר אחר, זה כואב, זה... אני אשאל אותך שאלה אחרת, את יכולה, את מסוגלת, וזה לא פשוט מה להתמקד בשנייה הזאת כאילו? זאת אומרת, ממש לנסות ולראות את הכאב של השנייה הזאת איכשהו, לא שום דבר אחר, זה מפוצץ את המוח. אני יכולה לעשות את זה בשנייה הזאתי, אבל בא גם השנייה שאחרייה ואחרייה. ואחרי. לא נכון. <laughs> כן, נכון. לא נכון. אז אני אגיד <laughs> לך, אם את מצליחה... להגיע לזה שאת עובדת כאילו ברזולוציה של באמת שנייה, אז באה השנייה הזאת, ובאה השנייה הזאת, ובאה השנייה הזאת, ואם אני זוכר נכון, אז זה לא מצטבר. זאת אומרת, תראי, פה כואב... אני להגיד, אוקיי, לא, הצ... אני לא להגיע לדרגה כזאת. עכשיו, זה יכול להיות בגלל שאני לא יודעת, בגלל שאני לא מתרגלת, בגלל שאני... אלף דברים. כן. אבל בסוף, כאילו... אוקיי, אז בסדר, אז בואי נמצא... אנחנו בני אדם? בוודאי שאנחנו בני אדם, אבל אני אומר, אז יכול להיות, בהחלט יכול להיות, שה... אה... המיגרנה, זה לא המקום להתחיל בו. שאלה אם יש משהו בין מיגרנה ובין מה שאתי אמרה, אבל את זה עשינו. הכל חוץ מהמיגרנה? לא. עכשיו עלה לי המיגרנה. לא, אז תנסי, אני מנסה פשוט לראות איפה יהיה לך נוח עכשיו לבדוק. יכול להיות שהמיגרנה קשה, אבל האם יש משהו בין המיגרנה ובין הדברים שכבר עשית שעדיין מציק לך, שעדיין גורם לך סבל? מהדברים שעשיתי, עשיתי גם בלי מודיעיזם. מאה אחוז. אז עכשיו אני, כאילו, אתה בא ואומר, הסבל... הוא, הוא לא קיים, בעצם הוא לא קיים, אנחנו ממציאים אותו. הוא קיים. הוא קיים, הוא, הוא, לא, הוא בלב, קיים. לא, אבל אם אנחנו יכולים לחיות בלי הסבל, זאת אומרת שבעצם הוא המצאה שלנו באיזשהו אופן. כן, לא, לנו, לא, שלנו, לא, <מורא> שלנו, לא שלנו, אישית, כן, לימדו אותנו שלה, ככה, כן, אבל, אבל, אפשר, אפשר בלעדיו, כן, כן. עכשיו, שוב, אני <yahweh> אומר, אי... אי... אי... אי... אי... אי... אי... אי... אבל רגע, רגע, את יודעת מה, אני אשאל אותך, את אמרת, כן, אנחנו כבר עברנו את זה, ושם אנחנו כבר לא סובלים. וכשהיינו בני עשרים, כן סבלנו. למה? אז כן עשית צעד, בלי בודהיזם, תעזבי את הבודהיזם. ברור שעשינו צעדים, ברור. אז את אומרת שכן, דבר שפעם חשבת שהוא סבל. בלי שמונים ולא עשו צעדים. אבל זה לא אומר, אם אני יכולה לשפר את הריצה שלי מ-10 ל-9, זה לא אומר שאני יכולה להגיע ל לא רציתי שתגיעי לאחד, רציתי, אני רוצה לא להגיד לך, אני רוצה להגיד לך שאת צריכה אה, אה, לבדוק האם אפשר להגיע לשמונה, זה הכל, לא לאחד, <coughs> אז אני טוען שיש פה עוד שיטה, את השתמשת, או שהשתמשת בשיטה או שלא השתמשת בשיטה, זה לא משנה, או שראית נגיד דוגמה, מי שרואה הרבה פעמים שמה חושב וזה, זה לא מועיל, אז הוא זורק את זה פשוט, זה נופל, הוא לא זורק את זה, זה נושר, כן? אז, אז זה חשוב לי שאת תראי שאת בעצמך אומרת שהתקדמת מגיל 20 לגיל 30 על ידי זה שהבנת דברים באופן אינטואיטיבי. אפשר להמשיך אינטואיטיבית, זה בסדר. אני מציע עוד הצעה, לבדוק. עכשיו, אם את אומרת לי שמיגרנה זה לא על הפרק עכשיו, כי כשלי יש מיגרנה, אז הספר של הבודהיזם נסגר, שזה כן, בסדר. אני אעשה את מה שאפי הציע לי לעשות, כן, כן. אותו רגע, תראה <laughs> לי שניים מיגרנה. בדיוק. <laughs> אני, אבל, אבל, אבל שוב, אני אומר, יכול להיות שיש משהו באמצע, תחשבי, אני לא יודע. אולי יש משהו באמצע שאת עדיין סובלת ממנו? הוא לא כל כך אקוטי, אבל הייתי שמחה להיפטר ממנו, ועל זה לדאוג. מה שמקומם אותי, כן. כל מה שהולך כל הזמן, כן, שזה הכל תבניות אה, מחשבה ותרבות שלנו. כן. עכשיו, אין לי ספק שאנחנו נתונים בתוך תבניות, זה ברור, אבל אני לא יכולה לקבל את זה שזה הכל תבניתי. בכל זאת, יש לנו גם את הגוף, ואת מערכת העצבים, ואת המערכת הרגשית. כל הדברים האלה, ואנחנו רוצים שהם יישארו, אחרת באמת נהיה רעית. ובאיזשהו מקום, גם לא כל לא כך נדעת על בודהיזם, אבל נגיד הנזירים, באיזשהו מקום, בעזרת כל ההסתגפויות והדברים האלה, הם נהפכו לסוג של רעית. הם מדכאים את כל ה, מה שהופך אותנו לבני אדם, ומצליחים להיות קצת... נכון, בגלל זה, זה, כאילו... בגלל זה אני נגד דיכוי. באופן כללי ובאופן פרטי, אני בעד להסתכל. האם את חושבת שיכול להיות משהו שאת תתבונני בו היטב והוא יהפוך אותך להציץ? אני שלא. אז, זה מה ש, על זה, זה מה שאני אומר, שצריך להתבונן. אני רק נותן כלים להתבוננות, אני לא אומר, לא לדכא את המחשבה. ולא לדכא את התשוקות, ולא לדכא את הפחדים, כי גם אי אפשר בסופו של דבר, אבל נגיד, ואני לא בעד להיות נזירים, זאת אומרת, אבל כן, כן להשתמש, יש לנו כלי עצום שקוראים לו מודעות, ואיתו כדאי להשתמש כמה שיותר. כן, והוא מאוד עוזב. כן. מאוד מאוד עוזב. איזה דוגמה רצית לתת? אני רציתי לגבי הסבל, ש... אפשר להסתכל על זה בצורה היררכיה של סבל. כאילו הסבל של הכאב, שבאמת בכאב כמו מיגרנה או כאבי שיניים ודומה, אז אתה לא שולט כבר. אתה לא שולט, אתה, אתה סובל. אתה לא רק כואב, אתה סובל. אבל יש את ה... נגיד שעברה גל המיגרנה עבר, או... ואתה בין שתי מיגרנות, אז אתה יכול לראות, אוח, היה לי מיגרנה, איזה סיוט, ועוד יהיה לי עוד פעם, ואני במצב, למה נפל עלי הדבר? זה היררכיה שכן אפשר לטפל בה, כי היא בין שתי... מיג... אני גם סובלת מאיזה משהו שבא בגלים, ובין אחד לשני אני כולי משתוממת מזה, לא יכול להיות שהיה לי קודם, אבל כאילו עכשיו זה... אני אפילו לא מתפעלת, אני כאילו איך זה? אז, אז בזמן שזה ישנו, אז אני אוי ואוי, אני, אני לא ממש, אני לא קד... אף אחד לא קדוש, לא מנסים פה להיות איזה קדוש. אבל אין ספק שהבין לבין, שאין לי תוספת לפחות לא בזמן שזה קריטי, אני כן מבינה שזה משהו שזאת המציאות, ואין לי מה לחשוב, ואין לי מה להתעסק איתה יותר מדי, זהו, זה, זה ישנו. זה, בדרגה הזאת אפשר להגיע לזה, וזה לא הופך אותך להציץ, זה הופך אותך לאדם פחות צובק, זה הכול. <אז> אין. אין ספק שגם מבחינה נפשית וגם מבחינה גופנית, יש לי כאב, ואני מוסיפה לזה מחשבה, גם לגבי הבערך, בטח כי זה בגלל הכליה, בגלל... ברגע שאני מוסיפה לזה עוד דברים, זה הסבל. הבערך כואבת, ואני מוסיפה גם את הכליה וגם את זה, זה הסבל. ואותו הדבר גם בנפש. אם אני בטוחה... ‫שאני טיפשה ולא מבינה ו... ‫אני מרגישה ככה. ‫אני שם. ‫אני יכולה פשוט לעשות ‫את הדברים בלי לחשוב. ‫אותו דבר אבל בלי לחשוב. כן ‫אתמול שמענו איזה... ‫היינו היום כזה איום כזה מדליק. ו... אתמול שב... היינו באיזה יום כזה <laughs> <שילה>. של... <laughs> ואני פשוט מחברת את זה עם מה שאנחנו עכשיו מדברים, והוא כאילו דיבר, מישהו נתן דוגמה של שחור ולבן, ואז הוא אמר בעצם אין דבר כזה שחור ולבן, תתייחסו לשחור כמשהו תקוע, כאנרגיה תקועה, וללבן mm -hmm. כאנרגיה זורמת, עכשיו זה אותו דבר ברגע מה שאנחנו קוראים עכשיו לשיחה כי ברגע שנגיד אני במחלה, הוא כואב לי, ואני מתייחס לזה כדבר נעול, תקוע, שחור, אני בעצם אין לי מה לעשות עם זה. נכון. אבל ברגע שאני משתר... מתייחס לזה כאנרגיה תקועה, ואני יכולה להתייחס לזה, ואני מתייחס לזה, ואני מחבקת את זה דווקא, זו המילה של עוצמה היא. כן. אז, אז פתאום, מהכאב הזה, יש לזה מוצא, יכול להתפתח למשהו אחר, וזה, ואתה הופך את זה, פתאום אתה מזיז את זה. וזה מה שהיום כל הזמן דיברנו, על העניין הזה של הדברים. אני חושבת שזה דבר מאוד יפה בצורת ה... כן. נכון. כן? יש כאלה שהיה... זה כבר סיפור של מעריץ חדש. יש לי גור חדש. היה גור. סיני. מי? סיני אחד, כן. סיני. פה בגליל המערבי? מה הוא? כולל אוריה, נסענו היינו בסמנה שלמה. זה נקרא צ'יקונג, אבל כן. רפואי, אבל של איזה מישהו שהוא סיני שגדל, לא, הוא קצר לא משנה, כן. מעניין, נורא מעניין. לא, נו, ממש מעניין. תחשפי מר... אותנו רגע, מה? לא, בעניין. לא עכשיו, תעשה אמוך. לא, זה לא ארוך, אבל זה טוב. לא צריך לערבב, מספיק ש... תחמצי את זה, נו, מהוויכוח. בואו, גלסטי. בואו, נכון. מספיק שיש עוד משהו. כן. יש על שלך, ולי סיפור משלי. וזה נורא מוזר, זה רק אחרי השיעור האחד שהיה לי בחיים בבודהיזם. בנאריה. כן. אני מתמודדת עכשיו עם משהו. הראשונה? יש עוד, יש, ארסנל גדול של כאבים בחיים. לא צריך לספר על כל אחד על הכאב שלו. לא, לא, לא. אבל אני רוצה להגיד איפה מצאתי, איפה מצאתי את האניצ'ה כן. אני יושבת, שוכבת, לא משנה עם הכאב, ויש דברים שצריך לבצע. מה, אני לא בסדר? וזה יכול להיות מדרגה של להכניס מכונת כביסה ועד עול כבד שיושב על צווארים בעניינים אחרים. אז אמרתי, לא. אני עכשיו פה, ושילכו, שכל המציאות, זה אולי יהיה חריף. זה לא, כן, כן, אני לא יכולה להיות אחראית על שום דבר. נכון. אני עכשיו שקטה, ומחכה שזה יעבור. על מה? לא, לא מחכה שזה יעבור. זה מה יש. זה עכשיו, זה קיים. זה מה יש, וזה נורא מוזר. כן. אני מרגישה מה זה מטומטמת, שוב אחד, בודי זה, אבל אני בשאלה לקבל, כן אני באתי עם הזמן אני באתי בשאלה לקבל, וזה מפעים. תביאי להתיישם עכשיו. תביאי להתיישם. הוא כבר לא אופל שלך התיישם. כן. יושבים, פורס כנפיים. מה? היא הכל בזכות גן, שהיא אמרה את המילה לפני, ושהיא התיישבת פה, פתאום אבל זה התחבר, כשהיא אמרה לי זה, לא מספיק. זה לא התחבר, כן, כן, כן, אבל דברים מתחברים, איכשהו... הכל באמת נהיה מעין כזה דבר. ולא שהכאב עבר, הוא ממש לא. אבל אני הרפאתי מה... לא, לא יעזור לך. לא יעזור, עכשיו את לא עושה את זה ואיזה... עכשיו ככה. להתלכד איתו, כאילו, לחבק אותו, אני לא אגיד. אבל לאפשר לו... זה רק במחשבה... לא להילחם, פשוט לא להילחם. זה לא לחבק. שלא לעבוד את זה. פשוט לא להילחם, זה יש לו. כן, לא להוסיף לו שום דבר. הוא בעצמו משפיק. אנחנו מוסיפים לו, אז אנחנו מעצימים אותו, הופכים אותו לדבר אחר. ומה שפתוח יהיו עוד. ללא ספק, אבל הם יגיעו בזמן שלהם. כן? כן. הם... כן. כן. מוזר. אז... עכשיו, אז דיברנו בעצם על שלושה דברים, נכון? דיברנו על חילופיות, דיברנו על... ריקות. ודיברנו על... על דוקה, על סבל. עכשיו חלק גדול כמובן אה, אה, מהסבל אה, נגרם לנו למשל בגלל שאנחנו לא הפנמנו את החלופיות כמו שצריך זה מה שהיא אמרה אם אני יושב עכשיו ואני באמת יודע שהכל משתנה אז אני גם יודע שזה ייגמר הבעיה היא כשאני מסתכל על מה שקורה ואני אומר זהו זה יישאר ככה זה יישאר לנצח אז זה גורם לנו סבל כי אנחנו לא, לא, לא הבנו אחד אחר, אז זה גרם לנו סבל. השני, גם כן אותו דבר. זאת אומרת, כשאני לא, כשאני, אם אני יודע שהכל קשור אחד בשני, אז אני יודע שכשהתנאים השתנו, גם הדברים השתנו. והדברים הם לא עומדים בפני עצמם, הם תמיד תלויים בכל יתר הדברים. אפילו אם אני לא רואה שהדבר עצמו עומד להשתנות, אבל אני יודע שכל הדברים האחרים השתנו, ואיתם גם זה ישתנה. זאת אומרת, אז הם שלושתם בעצם אקוויוולנטיים אחד לשני. עכשיו, יש כאילו שלוש דרכים אה, אה, להבין, זאת אומרת, מה להבין, להבין שאין מה להבין. אה, מאיפה, מאיפה, מאיפה אנחנו ניגשים? עכשיו, כל אחד יש לו את המבנה האישיות שלו, את הפקלה ש, שהוא הביא. אז מישהו איש של החושים יותר, דיברנו על זה אני חושב, אבל לא חשוב, כתבת את זה? אם לא כתבת לא דיברנו על זה. על מה? על שלוש דרכים להבין, אז מישהו איש שהוא עובד דרך החושים בעצם, כן דיברנו, אז דרך החלופיות, כי הוא רואה את הדברים והוא מסתכל והוא מתבונן והוא גם מאוד ער לזה שהדברים יש להם דינמיקה, יש שם אנרגיה. מי שהוא יותר אינטלקטואלי, נגיד כמוני, דרך הריקות, זאת אומרת, כשאתה מבין את זה באמת, ואתה מבין שמצד אחד ריקות, וזה בדיוק שווה גם להתהוות מותנית, זאת אומרת שהכל קשור אחד לשני, זה, הדרך, זה דרך המלך בשביל להגיע לשם. ומי שמופעל מאוד חזק על ידי הרגשות שלו או, או מי שכרגע מאוד סובל אז דרך הסבל, דרך הדוכא, דרך ההבנה שסבל נגרם על ידי זה שאנחנו מוסיפים לכאב עוד מחשבה והמחשבה הזאת יכולה להיות או שזה לא בסדר או שזה צריך להיות אחרת או שזה יכול להיות אחרת או שזה תמיד גם יימשך ככה שאני או, מוצא שאני מוצא. או שאני אמות מזה או שאני אמות מזה מה זה שני שני שני הרגש ולא אחרים כמו אחרים כאילו אתה מבין מה השאלה? חילקת את זה לשלושה תפילות, כן, לשלושה תפילות, לשלושה תפילות, שלוש... כן, כן, יש מישהו שהוא יותר איש חושים, כן, יש מישהו אש. שהוא יותר אינטלקטואל, ויש מישהו שהוא יותר מרגיש, כן, אבל מה שאמרת לגבי הסבל זה תוך <coughs> לא כדי את הדבר, לא, אבל איפה צריך לשים כאילו את הדגש, איפה יהיה לו הכי קל להבין, מי שנגיד הוא אינטלקטואל, אז הוא לא כל כך אז הסבל הוא לא כל כך סובל כבר מראש, כי הוא כבר מראש מסתכל על זה קצת כמו... הוא לא עושה מזה... זה. אם יש לו בעיה מתמטית שהוא לא מצליח לפתור, אז הוא יכול לו לישון בלילה, נגיד, כאילו. אז מה שאני אומר זה פשוט שלוש... ש... מאיפה לכל אחד הכי כדאי ל... להתעמק, כאילו, לתרגל או לבדוק בחיי יום יום את הדברים. זה הכל. זה זה ברור. כן. מי שהוא איש של החושים יותר, של ה... זה, אז הוא שיראה שהכול משתנה. כי הוא הרבה פעמים, נגיד, נצמד לדברים. האיש של התחושות הוא פחות נצמד לדברים. הוא נצמד לדברים, הוא חשוב לו אסתטיקה, חשוב לו הרמוניה, כל מיני דברים כאלה שלאנשים אחרים הם הרבה פחות חשובים. זאת אומרת, כשהוא יבין שהכל משתנה, אז ההרמוניה היא מתהפכת, הופכת לדיסהרמוניה, והאסתטיקה הופכת לחוסר של אסתטיקה, והדברים שהוא נצמד אליהם הם גם כן משתנים, ואז אז הוא יכול להגיע להבנה, כאילו, מה יכול, בוא נגיד ככה, כאילו, מה יכול לגרום לו לסבל? כשהוא נמצא בסביבה בסביב, שהיא לא אסתטית נגיד, או כשמשהו שחשוב לו קורה לו משהו. אז באופן אה, אה, מסוים כאילו מישהו, אני לא כזה אינטלקטואל גדול, אבל מישהו באמת איש רוח לגמרי, אז יישרף לו הבית, יישרף כאילו, אז, אבל לאיש אחר זה נורא חשוב, זה מה שאני אומר, אז זה שלושת הדברים כאילו. מהרגשי איך הוא תופס את העולם? הסבל. בזה שוב. שהוא... כיוון, כיוון שהוא איש רגשות, אז קשה לו, אה, אה, אז הוא סובל, זאת אומרת, מדברים שאחרים לא סובלים. הוא לא סובל מדברים שאחרים כן סובלים מהם. אז שיתרכז בנושא הזה שאפשר לראות את הסבל בתור משהו שהוא תוספת לכאב. Mm -hmm. הוא צריך להבחין. אם אפשר, בין הכאב והסבל, ולהתמקד בנקודה הזאתי, משם יהיה לו הכי קל פשוט אה, אה, אה, להמשיך. לא הבנתי, אני אתן דוגמה פשוטה. כן. גם פשוטה להתמודדות. כן. נגיד, אה, לי קשה עם חוסר אסתטיקה. כן. וזו נקודה שאני סובלת ממנה, כי זה מעצבן אותי שקשה לי עם חוסר אסתטיקה. רגע, סליחה, זה שני דברים, אבל... אבל, אבל אמרת כבר שתי דרגות. מה אני אומרה רא... לא, לא, לא. לעשות עם זה עכשיו? לרא... ראשית כל לראות את זה. זה לא אסתטיקה, לא הבנתי. שחוסר אסתטיקה מפריע לי. כן. וזה מפריע לי שזה מפריע לי. אז אמרתי זה שתי, שתי רמות. כן. ראשית כל, כל הרמה הראשונה כן. זה לראות למה זה מפריע לך שזה מפריע לך. אוקיי. זה הסברה לך, בגלל שזה היא רוצה אסתטיקה ואין לה אסתטיקה. אבל רגע, רגע, רגע, אבל עכשיו... לא, לא, לא, אבל עכשיו את נמצאת במקום מסוים. כן. נגיד בחצר גרוטאות, וזה לא אסתטי. נמצאת, בוא ניקח דוגמה יותר מתימלית. כן. נמצאת מול מברכה מלאה בקקות של כלבים. מאה אחוז. ושל אנשים גם. כן. אוקיי. כן, וגם אנשים שם יושבים על המסילה ועושים okay. את שר צע... okay. כיף. כן. אל תפסיק מאוד. עכשיו, עוד עוד עכשיו, לא עכשיו, זה מפריע לך. כן. בסדר, טבעי לגמרי. למה זה מפריע לך שזה מפריע לך? כי זה... כי אני מצ... מצפה מעצמי להיות כאילו מעל זה, נגיד ככה. אוקיי, okay, זאת אומרת, יש לך דעה. כן. אני צריכה להיות מעל זה. העובדה היא שאני לא מעל זה, יש פה התנגשות ואת סובלת. עכשיו, אם את רואה את זה, ואת ממש רואה את זה, מאיפה הדעה הזאת שאת צריכה להיות מעל זה? הרי אני אגיד לך שאם תהיי מעל זה, את תהיי עציץ, נכון? לא, אני אגיד לזה. אני אגיד לך עכשיו. את תהיי ראית, נכון? אז זאת אומרת, ההגשה הזאת שזה לא בסדר, זה חלק ממני שהופך אותי לא לרהיט. לא, אבל אל תשתמש באמירות שלי, תשתמש באמירות שלך. אני עכשיו מנסה להתחבר לדרך שאתה הצעת אוקיי. לי, אז אל תחזיר אותי לדרך שלי. אני החזרתי אותך <laughs> בגלל שאני חושב <laughs> שזה נכון. אבל למה יש לך תחושה שאסור לך להיגאל מדבר מגעיל נגיד, בסדר? כאילו אובייקטיבית. למה? כי... את, יש לך איזשהו ת, ת, דימוי עצמי, שאת מעבר לזה. כן. Okay. אוקיי. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. עכשיו, okay. העובדה היא, בואי נגיד בסוגריים, לא שאת okay. לא מעבר לזה. Okay. עכשיו, <laughs> שאם <השאל>, לא. איך <laughs> אני <אחד laughs> <היא> מפחיתה <laughs> את הסרט? <laughs> אז אני אומר לך. אוקיי. Okay. קצת כל את שאת לא מעבר לזה. חוץ מזה את מאיפה... אני כבר יכול להגיע עוד רמה, אבל אני לא רוצה. אני יכול להגיד לך אפילו מאיפה זה, שתסתכלי מאיפה זה הגיע הדעה הראשונית שלך, אבל עזבי, יש לך דעה שזה לא בסדר שזה לא, בסדר לא זה דוחה אותי. זה דוחה אותך, זה... כן. זה... אומרת, זה זה... לא שזה לא בסדר, זה משהו אחר. כן, כן, זה כן, דוחה זה דוחה אותי, וזה לא בסדר שזה דוחה אותי. זה, זה דוחה אותי, ואני לא רוצה שזה ידחה אותך. את לא רוצה שזה ידחה אותי. עכשיו, מה, עכשיו, בואי נגיד, יש כאילו שני דברים. את לא רוצה שזה ידחה אותך. וזה כן דוחה אותך. ופה נוצר סבל. כן. ולמה אני לא רוצה? ולמה את לא כי רוצה? כי זה לא ידחה אותי, אז יהיה לי הרבה יותר קל עם זה. אז, אז אני לא אסביר את החלטה אוקיי, אז אולי תשנית את השנית הדעה. שזה דוחה אותי? לא, <אז> לא, לא, לא. לא. שזה לא, העצמית, לא בסדר, שזה, שזה לא שזה בסדר, שזה דוחה אותי. שזה דוחה אותי. הרי זאת דעה גם בסדר, כן. בסדר, אני יכולה להגיד אולי אם אני אעבוד על עצמי לשנות את הדעה, אבל את הדחייה אני אצליח לשנות? בשלב הבא, כן. מה, עכשיו, שמוציא את... 아... אותי 아... לשנות 아... אני... בבקשה. אז עכשיו בואי נדבר על הדבר עצמו. כן. את לא מבינה, את לא רוצה שזה יהיה ככה. לא, מה יהיה ככה? אני לא רוצה שזה ידחה אותי, לא שזה ידחה אבל גמרנו, למה את לא רוצה להרגיש שזה דוחה אותך? כי זה מראה שאת לא שולטת על העניינים. על עצמך. אז למה את לא רוצה שזה ידחה אותך? זה לא נעים לי, אני רוצה להרגיש נעים. וזה לא נעים לי, זה לראה, לא סיכום, זה חושי. רגע, אבל אנחנו מדברים על, על הרמה הראשונה או השנייה, אנחנו מבלבלים פה. אנחנו מדברים על האי אסתטיקה או על, על התחושה. על כן, זה זה התחושה. התחושה. כן. עכשיו, יש לך תחושה של אה, אה, לא נעים, וזה מפריע לך. התחושה, כן? לא כן. הלא נעים. תעזבי רגע את הלא נעים. הלא נעים מאיר בך תחושה לא טובה, והתחושה לא טובה מאירה בך תחושה לא טובה. לא, לא, לא. כן, أو... כן, כן. הדבר החושי הראשוני, <laughs> הוא הגורם לי לסבל, לא נגיד, נכון, זה, זה מי לא מי נכון. אוקיי, נגיד שאני מריחה את זה. כן, אוקיי? כן. זה משהו חושי לגמרי. כן. עכשיו, mm -hmm. אין לזה שום קשר למחשבה. הריח, כל פעם שאני מריחה את זה, יש לי שאלה. לא, אני מוכרחה לשאול את השאלה. כשהחלטת חיתולים לילדים שלך, היה להם קקי. כן. זה הגאיל אותך? הקקי עצמו, או הריח, או מה? הריח. לא הייתי נושמת מהאף. באמת? כן. לא הייתי. אז תרשה לי לעזור לך, כי מה שקורה לתשים דג' זה הילדים שלהם, אז זאת אומרת, זו דוגמה מאוד טובה. הם לא שמים לב לריח בכלל, כי הם עסוקים עם הילד. ואז כשבואים את הקקי של הזה, פתאום הריח. אבל מה שאני מבין. פתאום לחדד, זה את העניין החושי. העניין החושי. אנחנו אה, אוסף של חושים. אוסף אנחנו של יצורים חושים. שפועלים כן. מתוך תחושה. אנחנו... אין מה לעשות. בסדר, אנחנו... אוקיי. נכון, אבל רגע, את ריח שהוא, ש... שהוא מאוד... יש לך עצמית שהיא סובלת. שהוא מאוד לא נעים. אבל הביקורת העצמית זה הדרגה השנייה, כמו שפי אומרת. אני רוצה להגיע... עליה אפשר לוותר. אבל אני רוצה להגיע לשורש שהוא החושי. אבל השורש... אבל השורש החושי... זה דבר לגמרי אחר, ובואי ננסה רק להתמקד בו, בסדר? את עוברת ויש ריח שאת מגדירה אותו כריח לא נעים. כן. Okay. את מסכימה, האם שאני מס... חווה אותו כריח שאת חווה אותו כריח okay. לא נעים. Okay. למשל, בואי אני אדבר איתך ממש לעומק. האם את מסכימה שיש אנשים שזה לא מפריע להם? כן. Okay. Okay. אוקיי. זאת אומרת שזה לא הריח. לא נכון, מערכת החושים שלהם בנויה אחרת. רגע, אז זאת אומרת שזה לא הריח. זאת אומרת שזה מערכת החושים שלך. זה התחברות של הריח לאף שלי. לא, <ש> <ש> לא, לא, לא, אבל אני בכוונה, אני בכוונה מפרק. אז אני אומר, זה לא הריח. זה התניה שלך. התניה שלך. רגע. התניה שלך, תני לי רגע ואז נחזור. כשזה ריח <ש> לא טוב... אם יש בן אדם אחר שאותו ריח לא מגעיל אותו, זאת אומרת שזה את. עכשיו, לא אמרתי שזו התניה שקרתה לך, או שפיתחת אותה, יכול להיות שזה אבולוציוני, לא משנה בכלל. זאת התניה של מערכת החושים, שמבשרת לך שזה לא טוב. יכול להיות שזה אבולוציוני, את הדבר הכי נכון, הוא צריך להרחיק אותנו מדברים רקובים, <מחיידקים> ומחיידקים, וזה, <מחיידק> לא משנה. אבל... אם יש מישהו אחר, כן? עכשיו תארי לעצמך סתם, שהיית חיה שמה, לא הייתה לך ברירה. היה הבית הכי טוב בעולם עם האנשים הכי נחמדים, וזה היה, והיית מתרגלת, מתרגלים לדברים יותר... זאת אומרת, שפה, אם אנחנו רואים שזה שני דברים, יש ריח, יש התחושה שלנו, ויש המחשבה, המחשבה... תראי, אם היית אומרת לי, ממש פיזית, כאילו שאת עוברת ואת מכייה, אז זה סיפור אחר, אבל זה לא עד כדי כך, זה לא... בסדר, בזה נטפל בשורה הבאה. לא, אני מתכוון, אנחנו מדברים על מקרים שאנחנו מסוגלים עדיין להיות בשליטה, כן? אני לא ישר מריח ומקיא. תראה, ברור שבן אדם, אנחנו יודעים, בני אדם היו במצבים פי, לא יודעת כמה. אי אפשר למנות uh, יותר רוי, ושורדים את זה, ועוברים את זה. כן. אבל... איפה, את יודעת, מה שהיא מזכירה לי, נגיד אני עכשיו חונה בבני ברק לבת שלי, כל פעם שאני חונה שמה, זה כל הזבל מבוזר מפני. אין לי חניה אחרת, תמיד אני נתקעת במקום כמקום היחיד שאפשר לשלם את כל היום של החניה, זה הכל זבל. והמכונות בבני ברק כל יום עוברת משאית שמוצאת זבל, היא לא מגיעה לגבעה הזאת של בה. כן. עכשיו, אני מגיבה כמוה, דרך אגב יש את לא, לא מגיבה כמוה. חכה רגע, התגובה הפנימית שלי, התגובה שלי, כשאתה מגדיר את זה, היא גם לא אה, חושית. היא במקום מסריח. אה, אוקיי. לא, עכשיו, היא גם חושית, כי אני לא יכולה לסבול את כן. זה, גם ההרמוניה של האסתטיקה. כן. מצד שני, יש לי את התגובה כי אני קולטת את העולם ברגשות. כן. עכשיו, כשאתה, כשמדברים על הדבר הזה, אני בעצם הייתי רוצה לשנות את העולם, אבל אני לא מסוגלת, ואז כבר נכנס התסכול. אבל בואי נעשה את זה הרבה יותר פשוט. גם המחשבה שלי, הייתי רוצה לשנות את הבניוואק הזה, כשהם יוצאים אותי לשמור. אז זה בעיה מסדר גודל אחר. אבל אני לא מסוגלת. בדיוק, אבל העובדה היא, למשל, שאני נותן לך דווקא את זה בתור דוגמה, שאם את יכולה לחנות שם חינם, אז את מוכנה לסבול את הריח. לא, אני לא מכוון לסבל. אבל זה סבל, דיברנו שלא יהיה סבל. נכון, אבל אם תביני... זה שאפשר לשאת את זה, זה ברור, אבל זה סבל. אבל זה סבל הופך כשאת חושבת שזה לא בסדר. לא נכון, זה מה ש... זה הוויכוח שלי איתך. אני יודע. זה בדיוק כמו עם הכאב. הכאב הוא, הוא כאב. באופן מחושי. הוא כאב. הוא הכאב הוא חושי. אני לא סובלת מזה שאני חושבת כמה נורא הכאב הזה, אני סובלת מהכאב. אבל אני למה? אני סובלת מהחוש, מהריח. אבל למה, עכשיו, את אני... מה? למה את סובלת? כי, כי משהו בזה מגיע, <אז> לא יודעת זה למה זה אני סיפן סיפן זה... לא משנה למה. האבולוציה לא גורמת לסבול, התגובה האבולוציונית הנקייה היא לא גורמת לסבול, היא גורמת לרתיעה, רגע רגע זה משהו אחר, היא גורמת לרתיעה אפילו גופנית, יכול להיות שהיא לך להקיא, אבל לא לסבול, זה הבדל מאוד גדול. אתה אומר בעצם שסבל זה בחירה? כן. אם את רוצה להיות כל כך בוטה אז כן. לא מודעת, אתה אבל כן. סבל זה בחירה שלו. כן. את אומרת, קוראת לכאב סבל. כן. זה רק מילה של בדיוק. בסדר. אני טוען, אבל אני... בסדר, אז אני אומר, אני פשוט טוען שההגדרה הזאת עוזרת להתגבר על חלק מהסבל. או להקטין את הסבל. זה הכול. נכון, אני יודע שזה הגדרה. אני אגיד לך עוד דבר. לא, זה לא רק מילים. זה לא רק מילים. הקשות, אני לא יודעת לקרוא לזה. כן, כן, אבל זה קני, זה קני שלנו לא יכולים אני אגיד לך למה זה מכוון באמת. זה מכוון באמת, וזה מה שחשוב, שנתבונן יותר עמוק. זה מה שחשוב. אחרת... בסדר, שנתבונן על כל דבר, וזה אני, בוא נגיד זה אני יכולה להסכים. זה הכל טקטיקות בשביל לגרום לנו. עכשיו, מכיוון שיש דברים שאנחנו לא מסתכלים בהם, כי זה נראה לנו ברור. אני יכול לאכל פה הגדרה יותר עדינה, כי אני רוצה שנתבונן בזה יותר עדין. זה מה שחשוב, לא שתקבלי את ההגדרה שלי. את יכולה לא לקבל את ההגדרה שלי, אבל אני רוצה שתבדקי אותה כאילו שזה ניסיון מדעי, בסדר? את לא צריכה להגיד מראש, זה נכון, ואני רוצה להוכיח את זה. תגידי מצידי זה לא נכון, אבל אני רוצה להוכיח שזה לא נכון, זה גם בסדר. אבל תיכנסי לתהליך. עכשיו, מה שאני מציע כהגדרות זה פשוט מחברת, <קציה> כאילו, איך, איך לעשות את הניסוי. יש אחרת, זה גם בסדר. אין לי שום בעיה עם זה. אבל כל פעם שאנחנו סובלים, ושוב, לפי ההגדרה שלי, סובלים, זאת אומרת, אנחנו נמצאים באיזשהו מתח. איזשהו מתח. אני מגדיר את זה כסבל, ואז אני אומר, המתח הזה... הוא נוצר בגלל, אני מניח, כאילו זה הנחת העבודה שלי, שאיזושהי דעה שלנו לא מתיישבת עם המציאות. עכשיו בואי נבדוק אם זה נכון, אולי זה לא נכון. ושוב אני אומר, כמו שאומרים על ניסויים מסוכנים בכימיה, Don't try it at home, אל תעשי את זה הדברים שיש בהם מטען מאוד מאוד חזק, או שהכאב הוא כזה שמשתק אותנו, הסבל, לא חשוב מה. זה לא המקום, יש מספיק מקומות, כמו הדוגמה שנתת, נגיד, הקיצה של יטוש. בדיוק, או ריח, אז יש ריח באמת שאת כאילו לא מסוגלת לעמוד בפניו, ועוד הוא אצלך בבית, או משהו כזה, או שאת הולכת ברחוב ואת מריחה מסע, מרחוק משהו, תתעסקי איתו. או, או את מבינה, לא עם ה... גם הדברים שמפעילים אותם. כן, שפשוט לכל דבר, זה כמו שלא מתחילים לרוץ מרתון מ-42 קילומטר, גם את זה לא מתחילים מהדברים הכי קשים.